Частина третя. День четвертий. Місто готувалося до виборів нового мера, що мало відбутися наступного дня. Майже на всіх центральних вулицях перекрили рух автотранспорту. На кожному кроці виросли міні-кав'ярні під великими різнобарвними парасолями. До свята приєдналися різні підприємства харчової промисловості. Виряджені у костюми та маски Мікі Маусів, козаків та нявок торгівці рекламували свій товар Дорослі та діти здебільшого приїжджі купували й чіпляли на себе кумедні поролонові носи та вуха Музика та пісні зливалися в одну суцільну какофонію Віра не любила натовпу На прогулянці наполіг Альбик вони йшли у щільному потоці. Час від часу агітатори тицяли їм до рук газети, листівки та календарі із вдоволеними пиками претендентів та предвиборчими програмами того чи того кандидата. Передвиборча кампанія ще ніколи не досягала такого абсурду. Спершу Віра шкодувала, що згодилася на цю прогулянку. А потім... Її захопило видовище грандіозного масового божевілля. На одному майданчику під філармонічний оркестр солідний чоловік у концертному фраці, фалди якого маєли на вітрі, як зайчі вуха, співав гімн про одного з претендентів. Віра вловила деякі слова пісні. «Хай кожен чує наші ці слова, потрібен нам найкращий голова» щоб не лишитись у житті, обабіч твій кандидат Іван Петрович Звабич. Співака уважно слухали, всюди сущі зголоднілі пенсіонери. Деякі, розбившися на пари, танцювали. Молодики на роликах у футболках та кепках із написами «Голосуй за Звабича» сновигали серед юрби і розповсюджували, Такі самі футболки та кепки. Отримавши ці молодіжні атрибути, пенсіонери прямували до іншого майданчика. Там було не так весело, але набагато солідніше. «Молодь обирає яйченка! Хапуги не пройдуть! Кожній студентській родині окреме помешкання!» Ці гасла тримали кремезні, стрижені хлопці. На трибуні один промовець змінював іншого. Їхні голоси губилися у шквалі музики. Щопівгодини на сцені розігрувалася маленька пантоміма. Начепивши маски карикатури усіх претендентів, актори кумедно кривлялися, ставали на голови, робили шпагат, грали на віниках, як на балалайках. Потім з'являвся найголовніший. Охайний молодик без маски, що символізував справжнього народного обранця і великою мітлою змітав самозванців зі сцени. Люди сміялися, дітям та старим роздавали безкоштовне морозиво. Вагітним жінкам брошурки «Секс після пологів». Нахапавши подарунків, люди йшли далі. А далі... Біля самого центрального майдану було побудоване щось на кшталт мінотаврівського лабіринту. На його порозі кожен відвідувач отримував жовто-синій прапорець з портретом та телефоном кандидата. «Дзвоніть цілодобово, вас вислухають», – було написано на прапорці. На картонних стінах лабіринту висіли фотографії – на яких були зафіксовані всі добрі справи та заслуги претендента Ось він у дитячому притулку Роздає дітлахам молоко та цукерки Ось серед афганців та чорнобильців Ось у пологовому будинку Тримає на руках новонароджене немовля Ось годує з руки вивірку На виході броварі роздавали пиво на кожній пляшці той самий портрет із телефоном. Розумні люди поїхали на шашлики, зі щемом подумала Віра. Але вона знала, що на природу Альбека можна заманити лише пообіцявши пристойну компанію інтелектуальної богеми. За своєю натурою Альбек був кар'єристом і обожнював спілкуватися лише з корисними для нього людьми, використовуючи їх для своїх бізнесових справ. Він і зараз постійно виглядав своїх знайомих. До них час від часу підходили якісь люди, тисли руку Альбеку, цілували вірі, призначали зустрічі. Альбек почувався, як риба у воді. Віра страждала і страшенно хотіла їсти». Нарешті, після безплідних блукань, вони вирішили сісти під однією з парасольок і з'їсти годдох з пивом. Вони ледь знайшли два вільні місця за білим пластиковим столиком. Такі стандартні столики і крісла фігурували у вітчизняних та закордонних бойовиках і були незмінним атрибутом кав'ярень усіх міст і сіл. Навіть у театрі на виставі з «Життя середньовічних лицарів» Віра бачила ті самі крісла. Здавалося, зворушлива дешева китайська чи польська пластмаса об'єднує людство. Вони їли морозиво та пили каву, коли Віра побачила Ліліану Олегівну. В редакції Віра працювала вже кілька днів. Ліліана вже повернулася зі свого невеличкого відрядження – Поговорювали, що вона туди їздила на якусь прем'єру вистави. Але Віра досі ще не бачила начальницю, хоча сиділа за стіною її кабінету. У відділі склалася якась дивна субординація, до якої Віра не звикла на своїх інших роботах. Її часом дратувало, що вона не може вільно потрапити на аудієнцію і мусить усі питання Розв'язувати через секретаря. До кабінету начальниці вів ще один вхід. І вона рідко з'являлася в робочих кімнатах. Ліліанна спілкувалася з підлеглими через Володимира. Іноді її резолюції та накази здавалися вірі абсурдними. Вона зрозуміла, що прекрасна Лілі – лише чиясь ширма, можливо, коханка. Зараз Лілі виглядала фантастично. Ніжно-бузкова сукня з величезним декольте на спині, чорні туфлі на шпильках і чорний капелюх з легкої соломки. Вона була не сама. Її подруга виглядала незгірш. Тоненька, з вузькими стегнами, щільно обтягнутими довгою стречову спідницею в коротенькій ковтині топі, що відкривала смужку засмаглого пружного животика. Розкішне каштанове волосся блищало на сонці, як штучне. Проігнорувавши чергу, обидві красуні взяли по банці пепсі і одразу випорхнули з кав'ярні, залишаючи за собою шлейф квіткового аромату. «Я, мабуть, невиправна плебейка», думала Віра. «Я впевнена, що можу виглядати ще ліпше. Звідки ж у мене цей комплекс меншовартості? Чому в мізку завжди існує цей провал? Чорна діра, яку я ніколи не можу здолати?» Як тоді, при першій зустрічі з Лілі, її охопила солодка нудота. В голові запаморочилося. На душі стало незатишно. Якась невловима асоціація майнула і розтанула. Настрій зіпсувався остаточно. «Та хто вона така? Дешева коханка якогось магната. І не більше. Мені лишається тільки терпіти і чекати, коли вона злиняє назавжди куди-небудь на канари зі своїм спонсором. Такі тут надовго не затримуються». Але чому щастить саме таким, а не тим, хто справді щось вміє? Чому гроші линуть до грошей, а злидні завжди чатують на тих, хто вже звідав їх до Несхочу? Що я взагалі розумію у цьому житті?